Hej Konrad, God dag, god efteråt. god morgon. Ja, vilken tid det nu är. Och hej på dig Greta. <går> hallå, hallå. Och Freja är tyvärr inte med idag, men idag har vi en överraskning. Vi har med oss en gäst som kommer komma med här om en liten, liten stund. En person med väldigt mycket erfarenhet och kunskap som han ska dela med sig och prata lite om och det ser vi fram emot att höra. Först vill jag bara nämna en liten grej som jag brukar ju ha en tendens att börja nu med någonting jag har funderat på här och under veckan här så var det en grej som störde mig något så fruktansvärt mycket. Jag var på jobbet och som vanligt lyssnade på den där infernaliska radion um, inte Radiolänsman då den är inte infernalisk men <laughs> uh, men i alla fall då sa de att det var en hade skett då... Ja, det var väl en våldtäkt då och det var tre gärningsmän. Och det lustiga är, ni vet ju hur de inte brukar nämna etnicitet eller alltså någonting sånt där. De är väldigt noga med att inte nämna det speciellt inte när det gäller våldtäkter. Mm, Men, då var det minstsamt, då sa de En beskrivs som lång med blont hår. En beskrivs mm. som det. Det var ju intressant. De brukar ju inte vilja, men nu bara för att det var en som faktiskt råkade vara lång och ha blånt hår, då var det viktigt att nämna det tydligen. Mm. Eh, bara som en liten grej. Nämna. Är det inte konstigt att när man, när man pratar så har ju många uppfattningar om att i svenskar begår väldigt mycket brott. Och det är ju inte konstigt om... om... Det här där man lägger på minnet är att det var en blond ja, det, är de, det är det enda man får höra om ja, Och då tänker man väl kanske att Ja men då är väl alla det o omedvetet tänker man väl så. Det är det de antagligen vill mm. Men innebär detta då att, att äh, Säga att han hade varit svensk men mörkhårig ja, de, de, hade... de skrev faktiskt att det var en av dem Var brunårig också Ja, det är så. För jag läste en artikel om det, ja, och det, det de En var bra. blond och en Nej, men det var så, en artikel Jag läste så var det, den ena var blond Och den andra var brunhårig eller mörkhårig Men vilket helt menlöst Vilken menlöst beskrivning ja, Alltså hur många blonda finns det inte i Sverige Ja men precis, då bara. kan vi lyckas säga att personerna hade Två ben ungefär <laughs> lika mycket. Hade du två ben? Nej, men så fruktansvärt mm. Ja det var i alla fall det jag ville Bara ta med lite här i början Men nu nu, nu ska vi ta och bjuda in Jakob här. Och så ser vi... Ja, är, är du med oss Jakob? Ja, ja, det hoppas jag. Ja, det är ja, det, det, det. Hej, det hej. Är hej. Hej, Jakob. Välkommen. Hej, hej. hej, Konrad. Hej, Greta. Hej, hej. Hej. hej, hej. <laughs> uh, ja, ja, först och främst då kan du väl kanske ta och köra en liten presentation då. Lite... Jag namn vet de ju redan då, men... Uh, Eh, okay. Ja, och, och, och att du faktiskt, ja, damerna brukar ju alltid gnälla på mig att jag är, är den äldsta och jag är gammal och så. Men, men du bräcker mig. jag ja, jag har en känsla av att jag är äldst. Ja, eh, kan du berätta hur gammal du är? Ja, hör du, jag, om vi säger så här att eh, egentligen du placera in mig så tillhör jag ju eh, generation 68. Åhå! Mm. Ja, men vänta. åh ja, nu får du Missförstå mig rätt, alltså att eh, alltså generation 68, det är ju vi alltså som, som föddes då alltså efter, efter, efter kriget. Va? Och som eh, växte upp, vi, vi var små barn på 50-talet och vi, och, och vi var tonåringar på 60-talet. Fram på slutet där så började vi också bli politiskt medvetna. Och det här sista, det alltså, det sätter jag inom i situationstecken nu. Mm. För eh, åtminstone så tyckte man väl i alla fall det. Mm. Och eh, ja, om jag talar tala för min eh, del så... Nej, jag eh, lockades väl aldrig eh, riktigt ut på vänsterkanten. Eh, det var många av mina kompisar som gjorde det och... Eh, i vissa fall tråkigt nog för att eh, det hände någonting där, att, ja du vet det var ju Vietnamkriget och ja du vet det som engagerade då eh, och, och det, om man skulle protestera och så vidare, det var ju naturligtvis ett, eh, kan man säga den här ungdomsrevolten den har ni hört talas om mm. ja, ja som så, så, så, så, så ägde rum va? Eh, problemet då till skillnad från idag det var ju det att åtminstone här i i, i sverige det fanns ju ingenting att protestera emot egentligen Nej, <laughs> Nej. Nej. <laughs> så, så, <laughs> Vad säger man? Rebel, rebel without a court man säga. Ja, och du vet och då blev det, det att då vände man ju missnöjet så att säga till andra sidan Jordkluet, så att säga. Det pågick ju ett, ett krig där nere i Vietnam. Och, eh, och plötsligt och USA blev ju syndabocken naturligtvis naturligtvis. Det intressanta var ju att om vi går tillbaka några år tidigare, ungefär det första eh, 60-talet första hälften, då, då stod ju USA väldigt högt faktiskt. Mm. Sen vände ju det där och när vi kom in på 70-talet, alltså då är USA, det var ju hatobjektet då liksom, och så Men det var där... intressant, uh, ursäkta att jag avbryter dig. Om man förenklade lite så innan 70-talet så såg Sverige upp till USA mer som något, som något positivt och detta vände då nästan 180 grader under den här så kallade 68-rörelsen. Det är ungefär så eller? Ja, för, för, för, för att för att förenkla det, det, ja, hände, det, det. Det hände ju så mycket liksom. Det var ju eh, om man ser 60-talet det var ju det, det var ju så att säga ungdomsrevolten. Det var ju poppexplosionen, mm. eh, och allt det, det vände ju upp och ner på, på, på, på så mycket. Eh, jag menar bara en sån här sak som till exempel att, att, att, att killar, eh, killarna lät håret växa va? ja ja ja, ja, ba, ja men alltså bara en sån sak till exempel det är ingenting tema att att, uh, att kommer vi fram uh, jag direkt man kommer in på 80-talet uh, hårdrockarna alltså liksom, med <laughs> Ja men då, då var alla luttrade, men jag, ja. men jag, kan, säga, jag kan säga att, att eh, gick man omkring och var lite, li, lite långhårig, eh, vi säger 1965 ungefär, eh, i, man var 15, 16, 17, eh, du vet att, då, kunde man, då, då, då fick man ta mycket skit. Mm. Åh oh, ja. ja. men det jag tänker mig för jag menar till dess har väl alltid om säger herrar varit väl friserade. Ja, ja, så det var ju ett ganska stort statement ändå att man det... man ville ju väl verkligen sticka ut och, och så här. Du kan ju titta, du kan ju titta på vilket filminslag det, ja, det, det, det har du ju massor av på Youtube bara välja att välja och raka Från den tiden så att mm. du kan ju bara titta liksom på Eh, ja, hela gatubilden. Mm. Så att det, alltså det, det, det var väldigt mycket. Sen, sen är det ju faktiskt så här att eh, man måste vara självkritisk också. Att, att eh, vår, eller det, min generation vi var alltså vi var unga och vi var bortskämda. Det, det, ja, ja, ja, ja. Jag säger det. Jag tanke på att det finns något nu i ett program som heter unga och Bortskämd. Alltså som gav, eller som gick på tv för ett tag sedan. Men fan, visst, visst var vi bortskämda. Det är ingen snack om saken. Och, och vi klagade och tyckte nej för fan att föräldragenerationen. Nej visst, det, fan, det, det, det var stenålder och allting. Det var det, det, det var det nya som gällde. Men det är väl lite det som jag alltid brukar säga just med de här 68 att och ja. överlag hur de är idag. Att det, det, de, de lever som en revolt mot sina föräldrar och vill göra allting tvärtom mot sina föräldrar. Alltså ligger det någonting i det känner du själv då alltså? Ja, ja. Ja alltså det, nej, men det är väl så här. Alltså egentligen det är väl så varje generationer. Jag skulle säga det är typiskt ungdomar överlag. Ja, ja. Att klaga på föräldrarna. Och... Är... Jo, fast går vi tillbaks till 40-talet. Mm. Vi, vi har inte alltid varit så bortskämda. Det fanns ju faktiskt en tid för inte så länge sedan där som ungdom hade inte så mycket att välja på. Det var liksom bara att gå i skolan eller få stryk eller jobba. Jag tänker att när vi började få det bra och det kanske var redan runt 68 då om du <skratt> menar att det redan då var bortskämda om man säger tidigare, så. Tidigare. Ja precis tidigare men, men säg, jag menar på 30-talet var väl ja. kanske inte ungdomar bortskämda kan man tänka sig. <skratt> ja. Och då fanns det kanske inte tid för den här revolten mot, mot ett ingenting. Jag, jag vet inte, jag, jag bara ja, men bara, Man blir ju uppfostrad från tidig ålder att så här är det och så här ska det mm. vara. Mm. Eh, om man ser senare och framförallt som idag då så är det ju väldigt mycket mer att barnen väldigt tidigt börjar sätta sig upp mot föräldrarna mm, ja. och ska ha sin vilja fram. Förr så accepterades det kanske inte på samma sätt som det görs idag. Nej men och sen, och sen är det ju så här också att, att vi har ju fått också en, en massa lagar på hur jag tänker bara vad var det 1978 eller någonting sådär så, så, så infördes ju den här lagen om att, alltså, att du får ju inte aga. Du får ju inte ens aga dina barn. Va? Och eh, här har du ju ett problem, inte minst i skolorna till exempel, att, att lärarna, eh, lärarna är maktlösa helt enkelt. Mm. Alltså, jag, jag vet, jag kan ta dem. Jag gick i, jag, jag gick i, när jag gick i skolan och eh, under, under en kort period i början av 60-talet så gick jag på en privatskola också till och med. Ja, och jag kan säga det är att eh, det kunde hända att där kunde man åka på en smocka. Om man inte passade sig. Ja då, och eh, det jag vill säga det är att eh, var det någon som åkte på en smocka så var du välförtjänt också. Ja, mm. jag kan tänka Ja. Och nu vill jag absolut inte prata något, något, ingen får tro att jag pratar positivt om Aga här på något sätt. Men jag tycker Nej. också att det har blivit så här demoniserat. Ja. Att mm. om en unge får en örfil, då är liksom hans framtid för evigt förstörd. Man måste direkt kalla in socialtjänsten, alla måste åka i fängelse direkt. Mm. Man ska såklart inte slå sina barn, men, men jag har vänner som inte vågar ta i sina barn. Jag vågar inte ta dem i armen och säga: Nu, nu är du tyst. För det skulle, delvis för att de är så med sig själva, då, men, men även väl rädda för att någon ska se detta. Och, jag menar, föräldrar måste ju kunna fysiskt ta hand om sina barn. Ja. Det blir ju löjligt, annars får ju barnen bestämma och det blir inte bra. Nej. Och det är så, jag har en släkting som är lärare för sex åringar upp till de är 13 Mm. Och det var hon, under en period så fick ju lärarna inte överhuvudtaget ta eleverna. Mm. Varpå under den perioden hon mm. det fick stolar kastade på sig. Hon hade inte laglig rätt att ta tag i eleverna. Numera har ju det ändrats så nu får det, är det handgripligheten så får lärarna gå in och ta tag i eleverna. Men det är fortfarande att en elev kan anmäla en lärare för misshandel en annan sak också och det, det har ju slagit igen på mycket och vi ser det inte minst framförallt med invandringspolitiken och särskilt som det idag och det är just det här att man har totalt tappat all sinne för proportioner Jag menar om vi, om vi snackar om det här att, att till exempel alltså barn, om vi snakkar om barnmisshandel om det är visst finns det rötdägg eller något sånt där och, och att ett barn får illa, ja men det är klart, då, ska man ju det, då måste man ju ingripa. Det är ju självklart va? Mm. Ja, ja. Alltså vidare. Men man måste ju skilja på, herrejöse en galning som går över styr och höll jag på nästan säga, borde spärras in, det är en sak. Skillnad till att alltså helt enkelt ja, bedriva en vanlig sund uppfostran mm. om jag så mm. säga. Jag menar vem fanken? Eh, jag till exempel jag eh, växte upp jag, jag bodde tillsammans med min mor. Mina föräldrar skildes tidigt. Mm. Och eh, ja och jag menar, och visst, min mor, hon, hon, hon månade ju verkligen om mig, det ska jag säga. Men visst, det hände när jag var liten att jag fick lite smisk i skärten. Och det är ju klart, det, det, man, man böda mm. väl och kött, det gjorde man. Var det, ja, men det men är meningen. väl meningen? I allra högsta grad, och det, det ska det vara. Och straff, jag ja, ja, då. Och det, och det, och det var helt rätt. Ja. Det, det, det, det, det, det hade man nog gjort som med kände om, det är inget snack om det. Jag kan tänka mig det, nu har jag inte jag barn själv, men jag kan tänka mig det när jag får ja. barn. Ja. Att om de till exempel skrämmer upp mig riktigt ja. ordentligt, liksom att jag är rädd för deras liv för att de har hittat på någon dumhet. Ja. Eller att de beter sig som kompletta idioter. ja så, alltså Jag skulle säga så, är de så dumma? Ja. Så tycker jag egentligen att de förtjänar att få sig en hurring. Men ja, sen är det ju det här då att säger man det så blir man inspärrad för barnmisshandel. Så det ja. kan låtsas som att ni inte hörde det där. Nej, precis. Jag, jag tror det är därför också. Jag tror faktiskt att många drar sig för att skaffa barn. Jag, jag kan ja. nästan nästa mm. tala, ta, tala för mig själv i det fallet också. Mm. Därför att, ja, det kan jag säga för att jag menar skulle jag sätta barn till världen så naturligtvis, då är, då är det så. Då har du tagit på ett ansvar. Precis Och det jag. Menar, att göra barn, det är ju inte så svårt. Det vet vi. Mm. Det, det, det, är väl, det, det är väl det enklaste. Men däremot att ta vara på dem. Ja, att, att göra ha, dem till bra människor, är ju det. Tunga att ta vara på dem överhuvudtaget är det, det svåraste av mm. allt. Och det vill jag tyvärr säga att det är allt för få som, som ja. klarar. Och det är då därför vi ser det här gängbildning och ja, ja, massor av ja. sådär. Ä, när man inte har den tryggheten och fasta punkten hemma ja. så söker man ju den någon annanstans. Precis. Jag tror att man har respekt för sina föräldrar med så har man ju ingen anledning att bete sig överhuvudtaget. Då kan man bete sig hur som helst. För att är ja. man inte inom citationstecken rädd för sina föräldrar det tycker jag man bör vara någonstans, inte rädd-rädd men man vill ju inte precis, man vill inte bli tillsagd och mas, har, man mas, inte, har man inte har det så har man ingen auktoritet alls över den och då kan man mas, ju balla ur hur mycket som helst eh, auktoritet är exakt alltså att rädd är väl att, eh, så att säga, re, red, det ska man ju inte vara föräldrar ja, mm. det, det, det, det ska ju vara trygghet sant? men mm. själv, själv, självklart, självklart respekt, man, alltså det måste sättas gränser och därför är jag till exempel, det är därför jag till man, man, man man reagerar går upp i taket när man idag pratar om ja, vad ska vi säga konstiga äktenskapsformer alltså det här bara med att ska adoptera barn och så vidare Mm. jag ja, det är en svår jag, jag, fråga. Jag, inne på lite. Jag, jag vill bara komma in ja, och med, ja. med, med, med säga just det här med gällande barn och, och lyckas med att få till ja, men lyckade barn så att säga och välmående ja. barn att jag tror absolut i det här samhället vi har idag, i det här mångkulturella samhället och i det här, ja man ska vara si och så, väldigt osunda värderingar som vi har idag. Mm. Och, och överlag så, så, så tror jag inte att det är, alltså själv återigen, jag har inga barn heller, men Nej. jag skulle ju i så fall tycka att det är bättre att man bosätter sig på landet eller oh. alternativt någon mindre ort just för att komma bort från hela det här eh, nya destruktiva och självklart också minska risken att de ska råka gilla ut och eh, inte bara det utan just eh, en, en, en glad en positiv barndom det skulle ju tycker jag, det är ju när, när de har vänner och leka med och, och bra platser mm. där, framförallt. Mm. Jag har ju varit inne och jobbat lite i Stockholm och sådär och, och mm. ett dagis eller en skola eller vad det nu må vara, jag vet inte men ja, som jag såg, det var ju förskräckligt rent ut sagt. gården ja. ja. det var hemskt, det var mm. mellan två stycken höga hus så hade de en liten plätt där, inget gräs utan det var en liten plätt och så var det ett träd och två buskar och det var de hade mellan de här husen mm. och en liten alltså, gård där inne. Det var allt de hade och hur, hur bra och roligt tror ni det egentligen? Det, så jag, flyt, flyt, flytta från oh, storstäderna ja. säger jag, va? Ja, ja då kan man flytta ja. när barnen ja, börjar bli lite äldre och behöver ha nära till äh, mm. till exempel gymnasiet och högre mm. utbildningar och så sådär. Äh, då kan man liksom flytta in till storstäderna då de kan gärna få flytta åt mitt håll för jag, jag, jag, jag kan man säga bor själv ute på landet så, att... ja, <laughs> så, men jag... så ja då så att, så att och, visst, jo men, jo men absolut visst, det är ju mycket jag kan säga så här då, jag kan ta ett exempel för att eh, som vi kan säga jag är eh, uppväxt i Solna mm. i det gamla Solna och ni, vet, ni har väl säkert alla hört talas om det, Hagalund Gamla, ja. Ja, det ja. Det, ja, det gamla hederliga Hagalund som eh, 1969 jämnades med marken. Och istället så, re, så reste man dessa fula längor blåa. Och många miljoner. Blåkul, blåkulla, Nej. som det heter. <skratt> så står det, om jag någon gång. Råkar vara ute där. Och det, det händer gusselå eller sällan. Men jag blir alltid lika ledsen. Mm. Mm. Och det, alltså, men, men, men, men däremot om man säger det gamla fina Hagalund. Det kan man också se ut, på nätet på vissa sidor också hu, hu, hu, hur det var. Eh, och det, alltså det var, det var små kokar. Det var tre kanske Okej, okay, möjligtvis någon fem våningskåk. Men eh, alltså... Ja ändå så att säga Ja kan man säga lite för, för Förort eller du ska jag säga Av den gamla, gamla sorten då mm. Ändå lite småt landsbygd Det var i trädgårdar och lite, lite sånt där Det var ju något helt annat Det var ju något helt annat Mm. Och, och, och, och, och växa upp växa upp där ute och nära till stan naturligtvis men jag menar, men, men jag menar det, det man gjorde och det är ju framförallt under 60-talet så så, så, så, så, eh, ja, så så skövlade man ju för fan i stort sett hela ursäkta, ursäkta svordomar jag blir så upprörd nej, nej men det alltså man man, man, man, man, man, vet, man, man man skövlade ju flera städer Ja. Mm. Gammel, gamla byggnader, alltså tillbaka ifrån, jag menar, eh, till och med alltså, med kulturvärde 16-1700-talet. Alltså, bara stod ner, och byggde upp stora köpcentrum och, eh, och stora fula. Ja, ja ni vet, ni, mm. ni vet själva. Men, eh, men Jakob, det, det var under 60-talet, sa du, va? Ja. Vilka bodde där ute i de här förorterna i första hand? För det var väl inte så mycket invandrare då? Var det, var det arbetarklassen <laughs> eller var det liksom socialfall? Ja, eller om du står jag menar? Ja, ja, ja, jag förstår mycket väl vad du menar. Jag kan säga så här. Om jag säger så här att... Eh, jag tänker på i, i, i, i min skolklass ungefär. Eh, hur mycket utlänningar hade vi? måste jag tänka efter. Det blir blivit ganska lätt. Eh, vi hade en utlänning i min, i min klass... Eh, under de första åren. En enda. Han var tysk. Mm. Ja, det var ja. lite skillnad på vad jag ja. Ja, var... ja, och så eh, får vi se här nu. med jag tänker. Ni får ursäkta mig för att, jag, det bet, att nu måste jag tänka drygt 50 år tillbaka. Så att det, det kan, ja. eh, jo, i en annan klass fanns det också en utlänning. Jag tror han var italienare. Eller nej, alltså han var född i Sverige. Så var det. Av italienska föräldrar. Så Och, och så... Ja, det fanns väl någon finländare med. Också. Men, men det intressanta, ska ni veta, med de här utlänningarna. Det var också det att de talade svenska. Det var ingen som talade med brytning. Nej. Nej! Det, alltså, alltså, alltså det här, så att säga, nya språket vi har fått som... Jag hörde någonstans man försökte få, det, det man kallar miljonsvenska idag, mm. ni, ni vet, fattar du, fattar du, fattar mm. ja, du, ja. alltså det var helt okänt, det var helt okänt, det var klart. Ja. för då ville man ju givetvis passa in och då ville man ju inte ha någon brytning för det visade ju att man, att man inte ja. passade in i Sverige om man säger och sen så. man tog seden lite dit man kom också ja precis, precis. Det, det, jag, jag kan säga att det, det är nästan stöd på för att, jag menar, här talar vi om Stockholm alltså mitt mm. det skulle räcka att ja, nästan att någon kommer och tala med lite dialekt som Greta eller Conrad här mm. ja. så, så, så nästan skulle folk haja och vad säger du? Vad säger du? Ja, Jag har märkt att jag är precis flyttat till Stockholm från de bättre delarna. Ja, ja. Eh, och det, var och det har väl varit kanske... väldigt mycket så att folk har hajat till lite. Och det var förmodligen så omvänt också. Ja. Jag, kan tänka, jag, kan, jag, jag, jag, jag kan tänka mig att, att, att eh, ja, Stockholmsdialekt eller något sånt där var väl inte så eh, stod väl inte så högt i Göteborg eller kanske. Nej, här är det någon ja. ja. är någon outtalad brott. Men jag tänkte lägga, lägga in där och fråga också, just eftersom Freja, som vi alla vet, hon mm. eh, pratade ju en del om just hur det där i Tensta och så hur växte upp där och så. Ja. Men kan du då berätta hur Tensta var, som du minns det? Ja, ja, oh ja. Eh, ja, Tensta är ju, som ni vet, är ju ett av områden i det här miljonprogramprojekt mm. som som för övrigt som började, påbörjades vill jag minnas 1964 för det var ju då hela det här projektet satte igång va över det finns måste jag säga 64 du vet du vet, miljonprogrammet och det, alltså det, var, det, det var ju sossarna som drev mm. igen och så mycket annat va och det var nämligen att man skulle bygga en miljon bostäder i Sverige inom en tioårsperiod mm. och, och Ja visst och, och, och, och, och, och det startades 64 och 74 var det klart va. Och då har du fått, så du har du fått alla Rosengård och alla, alla mm. möjliga Ja, men, men var, var det så sån jag... otrolig lägenhetsbrist då? Eller varför För det är, ja, det är ju en ganska ja. sjuk grej att sätta igång med. En miljon bostäder och, på tio år. Och, ju... ja, jo, ja, bostadsbrist. Jag menar, vi har, en, vi har förresten en klassiker på tal om det här eh, också. Jag ska så jag svara länsmans fråga här också, inte glömma bort det. Men, jag, men, men eftersom du kom in nu. Mm, ja, förlåt. Mm. Eh, så, nej, men det är helt okej. Okay. Då var det så här att, att mitt under någon valrörelse, jag tror det var... Eh, valrörelsen eh, 66 tror jag det var eh, det var kommunalval det var ju så på den tiden så hade man ju val i Sverige annat år va? du röstade eh, ena gången riksdagsval och andra gången eh, kommunalval man mm. skiljde på dem då va? Mm. Så, ja visst va, så att 66 då var det kommunalval i Sverige ja, och jag tror att eh, Tage Elander som ju var, fortfarande var statsminister han blev ju riktigt st st ställd, då, satt på pottan då, av, av, av, av, av, av den tidens eh, eh, journalier, tror jag var Lars Orup i det här fallet och mm. då, då tog man upp då, just det här med bostadsbristen och eh, Lars Orup ställde honom frågan va, att eh, vad har du, eller Ja, du sa man inte, utan man, eh, på den termen, man sa, vad har ni för mm. råd att ge eh, ungdomar eh, nu som ett, ä, ett par som vill, bo, som vill söka bostad? Och då var det Elander helt ställd. Han sa, eh, ja, de, ja, de får ställa sig i bostadskön. Mm. Ja, är det, är det det enda råd ni har? Eh, ja, han, han var riktigt satt på potten. Det är faktiskt, mm. i, i direktsändning och det, och det säger väl en hel del om och tillställningen bo kö mm. i Stockholm idag, den är ju väldigt intressant, De har varit 16 år på sina ställen och, ja, ja, ja. ja, men vi behöver väl ett nytt miljonprogram med minst känns det men, liksom... men, men, men, Vi behöver men... ett par miljonprogram ja. till idag Jo, men det var, alltså, det, var, det, det var just det man skulle alltså lösa då Genom det här, det här miljonprojektet. Och då kom ju alla dessa. Då kom Tänsta, rinkebi allihopa. Och ja, hur var det? Själv? Ja, jag kan säga så här att... Eh, jag kände en del folk där ute i Tänsta. På, på den tiden som... Eh, då var åren 1970, så det hände jag var där ibland. Och ja, det, det var då... Ja, jag ska väl säga att inte var det snyggt för att, jag, menar, jag har ju alltid åskyt om där. Menar, det, det är ju inte vackert på något sätt. Nej, vis. men var det hög kriminalitet och nej nej, nej, nej, nej, nej, nej. Stopp, stopp. Alltså, <laughs> alltså jag, jag kan säga så här jag, nej, alltså, eh, invandring. Ja, det, det, det, det, det kom invandrare redan då, men det vill jag menar jag hade jag hade en, en, af, en afrikansk kompis som bodde där ute då liksom. Han hade kommit hit med en svensk tjej så det var en annan... Alltså det här, men det här var ju alltså långt innan hela det här mångkulturprojektet eh, satt igång. Och nej, alltså det var... Det, det var ska vi säga som ett höghusområde man skulle nästan kunna säga lite sovstat för att majoriteten av folk som bodde det var, det var ju svenskar och kanske de flesta av dem hade sitt jobb på annat håll så att mm. de åkte ut för att sova helt enkelt <videogemin> och, och, och, och, och, och åkte in till sina jobb och så vidare och, nej, för att eh, men, men, men sen vart efter tiden gick 70-talet eh, passera eh, för, för ja, ni, ni känner ju eh, väl till vad som hände 1975 antar jag, om mm. det beslut som mm. i riksdagen då om mm. att, ja, ja. ja, alltså att Sverige ska bli mångkulturellt mm. Sverige ska inte, alltså det är ändå till att komma ihåg förut så var Sverige svenskt det var ett slags, alltså. Och visst, invandring ja, visst kom det hit utlänningar och eh, olika kulörer och så vidare, men eh, jag menar jag, jag, jag vet själv, för jag hade jag hade en en granne eh, som var muslim mm. som, nord, nordafrikan från Tunisien eh, som, som bodde vägg i vägg med mig i Solna från se, 1966 och han hade alltså han hade kommit till Sverige bara av en ren slump egentligen. Han råkade träffa en tjej. Han skulle överhuvudtaget inte ens bli kvar där för han bodde i Frankrike, arbetade som rörmontör men så blev han kvar. Och det var så att det huset jag bodde i det ägdes av en rörfirma. Så att den där lägenheten han fick det var alltså som en tjänstebostad va. Mm -hmm. ja, sen, sen blev han kvar Zona kommun köpte in huset och köpte in hela kvarteret sen blev han kvar och du vet med honom var jag med sedan eh, i 1970-talet nere i hans hemland i Tunisien bodde. Vet, om, om vi ska snacka om, om, om muslimer, jag har bott med, i deras eget element och eh, ja, nu ska vi inte röra till det hela för mycket det kanske mycket, mycket fler program men eh, vad jag vill säga i alla fall och som svar på länsmans fråga mm. här, att, att eh, nej, alla de här områdena och det är det som är så intressant, jag har ju haft lyssning jag, eh, jag har ju er, era program lad, laddar ner det och eh, jag har ju hört framförallt eh, Freja berätta saker här alltså, som ju är hårresande alltså Mm. Det, det här alltså eh, jag kan säga så här jag såg, eh, jag var i Marseille eh, för, eh, för, och, det är första gången i mitt liv jag såg segregation stan var redan då halverad fransmännen bodde ena delen afrikaner eh, araber och sådär, i den andra liksom mm. Men alltså att eh, tänka sig då att ja så här kommer det att bli i mitt land. Det här tänker jag måste vara fruktansvärt för dig som är lite äldre och, och har sett den här oerhörda förändringen som har skett under så kort tid i Sverige. Det måste ju vara som en mardröm tänker jag. Nej, men för, för när jag när jag liksom började ja. vad man är ganska van redan vi det ska väl inte överdramatisera man har ju <laughs> man kan, man kan ju säga, det, det, är klart, det beror ju mycket på var man bor naturligtvis och jag har ju ändå haft turen jag menar jag jag, jag, jag eh, bor i en villa <laughs> ute i landsbygden så att säga. Jag, bo, jag bor ju inte inne i själva. Och Jag bor inte i ett sådant område överhuvudtaget. Mm. Alltså, det är egentligen faktiskt. Jag borde egentligen vara mångkulturförespråkare. Jag borde egentligen inte sitta här. Eller, okay. Nej, om man, om man ska nej. gå på statistiken så borde du förespråka allting. Ja, ja. Mm. Ja, nej, men jag menar, nej, men jag menar till och med som jag bor. Alltså, jag bor jag har det så lugnt och trevligt och, och, och, och, och här och som sagt är någon mångkultur jag måste se här ja hur fasningen är är det ställt med det jo jag tror att i är något hus i någon villa längre bort att det kanske bor en iranier eller har han flyttat, det måste jag tänka men okej okay. alltså visst Mångkulturen finns inte så långt därfrån, va? Ja, den finns ju i tidningarna och på nyheterna om inte annars. Ja, så. ja, ja. ja. Mm, nej, nej. herregud. Så det är ju, alltså, så får man ju inte tänka. Alltså, jag menar, även om man inte. Även om man nu inte själv drabbas av den så, jag menar det är ju illa nog hur det ja, ser. Ja. Men, men då om jag får sticka in här då trots att du som vi kommer fram till nu då att det inte, du är egentligen inte den som, som vi, man skulle kunna säga är den typiska som ställer sig negativt till mångkultur. Men nu är det ju så att du gör det och får man fråga vilken partitillhörighet du har. Ja då. Ja, jag, jag, jag sticker inte under stol att det, det, finns bara, det finns bara ett parti. Det finns bara ett parti idag. Och det är? Ja, det, det är ju SD såklart, vilket annars. Mm. Och det tänkte jag just att vi skulle ja. gå in på lite mer nu. Vi ska ta lite musik här nu tänkte jag. Men, ja. men vi ska gå in på det lite närmare här efter musiken och höra lite för att han har ju som sagt hängt med ett tag och sett och hört och varit med och så så att vi tar det efter den här låten vi ska ha lite historik ja, ja då, mm, okay. kör, då kör vi lite musik Ja, hej och välkomna tillbaka och jag hoppas verkligen att ni tycker att det här är ett intressant program. Som ni, som ni märker så säger inte jag så mycket, jag sitter bara och intresserar lyssnar. Samma här. Jag... Eh, ja, det, det, det, det känns som att det, det, här, det här är en Jakobs program att han verkligen får framhäva och jag tror nog att alla lyssnare tycker det är jätteintressant att höra eh, vad han har att säga. Och jag tror att. Absolut... Nu, nu, nu blir det en lyssnastorm ska vi se. Ja, nu, <laughs> ja. Men jag tänkte nu då att det finns ju, vi har ju väldigt antagja då blandade lyssnare. Men det finns väl även SDare som lyssnar antar jag. Och då, vem bättre att prata med att säga än just Jakob. Ja. Äh, jag bara slog en sak. Det du säger nu här. Frågan är om inte hur du borde byta namn på det här programmet egentligen. Eh, ett namnförslag i huvudet på en gammal gubbe. <laughs> Nej, men länsman har passat där också. För det har ju jag och Freja konstaterat. <laughs> jo, jag, jag, att jag, åldern är ju faktiskt bara ett siffra på ett papper. Och länsman kommer alltid att vara uråldrig. Så är det bara. <laughs> ja, ja, tack. Ja. Eh, ja, men i alla fall då. Eh, jag, så, jag så, tror så. Dig. Jag, Greta, jag tror dig. Jaha ja. det Han kommer alltid plats i programmet ja. men Nu har du avbruten Länsman var så Ja men det är ingen fara nej, nej. Eh, Ja nej, men i alla fall just att Du kan ju verkligen eh, Berätta för du har ju hängt med och, och Ända sedan ja, Starten och innan starten Av Sverigedemokraterna också Och hur det var så jag tänkte att eh, Vi kan väl ta och börja från början här då och, och så kan du ju berätta Lite historik ja, ja. Ja, lite historik. Jag, jag, jag kan ju det eh, sammanhanget säga att, att eh, Leif Salon, som ju var den som grundade BSS och även SD på sin tid. Han, han, han har ju för övrigt skrivit eh, ner alla de här eh, erfarenheterna. En väldigt intressant läsning också. Väldigt skrämmande. Men okej, okay, eh, Ja, ja, om vi ska börja från början då, att eh, BSS, det har ni hört talas om. Mm. Ja, och ni vet vad det står för. Bevara. Sverige Ja, just det. Ja. Och... Eh, det intressanta är ju det att, att att titt som så det är det i Sverige, vi Sverigedemokrater, vi får ju höra att vi har ju ett brunt förflutet eller hur? Va? Att, mm. att, att, att vi kommer ur eh, ja ur och så vidare. Ja, vilka vilka i spåna? Vad var då? Och då, då hänvisar man ofta att ja att, att, att Sverigedemokraterna kom ur BSS. Men vad var BSS då? Ja alltså det var ju så här att det började eh, väl någon gång eh, ja, man kan ju säga, i slutet av 70-talet, 77-78 någonting med några stycken då som vi ska komma ihåg som vi sa att 1975 så hade man ju tagit detta ödestigra beslut i riksdagen om att Sverige skulle bli mångkulturellt. Och det var ju endast ett fåtal, fåtal som fattade. Här var det väl alltså en liten krets som redan då insåg allvaret. Mm. Men det Och, var ingen, ingen så allmänt känd grej. Det var inget stort beslut bland allmänheten där. Förstod gemene man? Ja, nej för fasen. Det är, för, nej, förfasen, det är frågan. Det är, alltså jag kan säga det är frågan om jag själv förstod. Men jag, nej, precis. jag skulle kunna säga så här att självklart det hade ju varit schyst att, att fråga svenska folket i en folkomröstning. Mm. Eh, ska, ska vi ha mångkort, ska, ska, ska, ska vi öppna för invandring. Men jag ska i ärlighetens namn säga, jag är inte så säker på hur jag hade röstat då. Mm. Nej, nej, nej, nej, nej, nej, men det var, det var en annan tid. Det var en helt annan tid. Och det, det var roliga saker som gällde. Det var disco, det var... ja. Mm. Det var, det var tjejer. Det var... Samtidigt så är det svårt att rösta på någonting man inte vet vad det innebär heller. Om man ska vara för och emot. Ja, så. Vet man inte vad som komma skall? Ja. Eller kan komma av ett ja eller ett nej? Men, men, men här var det alltså då ett litet gäng som så att tänkt tänkte längre än mm. eh, ditt näsanpekare. Och de försökte väl då först att eh, skriva insändare till tidningarna då. Och försöka få igång en debatt. Men... Eh, Tidningarna tog ju inte in deras insändare, det är klart. Så då kom de på att ja, skaffa de en stencilapparat och så eh, började de trycka flygblad. Och eh, brukade stå mycket nere i eh, T-centralen i gången där nere då liksom, och, och, och dela ut flygblad. Och, och, ja, för att alltså ha en rubrik på de där flygbladen så, så skrev de bevara Sverige svenskt, det var liksom mm. bara en rubrik de bara stod där och delade ut och, liksom, och förmodligen var det väl så att eh, någon journalist eh, någon gång 1980 eller där fick, fick eh, tag i ett sånt här eh, flygblad och började skriva att eh, nya nazister ute på stan då liksom Mm. Alltså det, det var så det började. Men, så redan där kommer alltså den här ja, ja, ja, kopplingen då? Att så ja. fort man är emot mångkultur så är man även nazist. Ja, då, och jag kan säga så här att, att, att det verkliga första riktiga mediedrevet det startade redan på hösten 1980. Och den mannen, det kan vi komma ihåg idag som ju var välkännande pensionerad idag, Bo Holmström. Som ni kanske om det namnet är bekant. Mm. En, en mycket välkänt ansikte. Ja, jag kan säga så här. Ni kanske har sett äh, den här... Äh, för den finsefrekvensen kan ibland komma upp från 1975 när västtyska ambassaden ockuperades av, ett, äh, av, av, av äh, en gren ur Bardo-Meinhof i Stockholm. Kom, kom ni, känner ni till det? Du vet, ja. Det var ju tv-bevakning och du vet, då plötsligt så släppte man, man utförde en sprängning där inne på ambassaden. Och precis då, då så, så var det direktsändning utanför. Och det var Bo Holmström. Och han står med, med mikrofon och skriker. Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Ja, det, ja. ja det låter bekant. Ja. Ja. Det, det inslaget har... Det var alltså Bo, denne Bo Holmström. En blond kille då på den tiden då. Eh, mycket välkänd tv-ansikte. Och på hösten alltså 1980. För att vi ska, ska komma tillbaka till ämnet. Så hade han en tv-serie. Och i ett program då så skulle han eh, belysa BSS och gjorde det på ett mycket ruttet sätt. Och fixerade in sig på Leif Ceylon som på den tiden, eh, han var datatekniker och sånt där. Han, han jobbade på, på ett statligt företag. Det gick så långt så han fick sparken ifrån mm. sitt jobb. Ja, redan då 1980 ska sägas någon parentes att Sejlon han drev detta vidare så i slutändan flera år senare så fick han rätt och fick ersättning ja, ja. Mm. Men, men då var det ju redan för sent. Ja, så väl vad som då hände, det var det samtidigt: då så hade de väl öppnat en sån här postboxadress och sånt där. Va? Så att fler som var intresserade kunde. Ja, man kan säga att, att och Ungefär lite grann som, som, som det ni håller på med, eller Länsman. Alltså att, att, att, att, att, att, att det kommer in fler som lyssnar som jag till exempel. Samma sak här då liksom att, att flera hörde av sig så att när vi är framme då 81 och ungefär 1982 då hade det blivit så pass många så då bildades det alltså en, för, en förening. Eh, först en interimstyrelse och sen valdes det en ordförande och man kallade det hela Bevara Sverige Svenskt. Och vad det handlade om det var nämligen, det ska vi märka, politik. Det här var en tvärpolitik det här, att det här var en partipolitisk obunden organisation. Det enda målsättningen man hade det var att få upp hela den här mångkulturen på, i den öppna debatten. Mm. Det, det var inget annat. Sen kunde jag vara på politisk färg. Det var alltid från VPK till Moderater. Alltid spelar ingen roll. liksom. Men att just att man det, det man resonerade då 1980 81 det är att ja, men ska, vi, ska, ska det accelerera på det här sättet och vi ska ta in folk från olika kulturer ja men hur kommer Sverige att se ut eh, 2010 mm. Mm. Men det, det, det det låg ju i framtiden och idag vet vi idag vet vi idag har vi facit mm. men det här var alltså folk som, som, som, som tänkte framåt och naturligtvis Eh, media, reagerar, Expressen, alla dessa. Bo Strömstedt, till exempel, som ni vet, som var är, som är, som är skildredaktör. Eh, pappa, mm. pappa till eh, den här sångaren Niklas, vet du, sånt där, alltså. gick ju på. Alltså. Den här smutsjournalistiken som, som vi ser idag, den är inte ny, det kan jag ta om det är skrämmande saker samtidigt också parallellt i Stockholm för att det var ju Närradion då hade ju Närradion börjat och Närradion var väldigt populär så fanns det ett litet parti Framstegspartiet som började sända Närradio och det var ett väldigt väldigt litet parti jag skulle nästan kunna säga ett enmansparti för allt kretsade kring eh, ordföranden för partiet han hette Stefan Hermann och det var han som talade för det mesta och hördes i radion med undantag av några andra. 1985, som ni vet då var det valord. mm. Och valordet, hade, hade sikte då på att komma in i stadshuset. fullständigt vansinnigt att inte ens SD lyckades ju ta sig in i stadshuset mm. 2010. Det, det, alltså det är lättare att ta sig in i riksdagen än i Stockholms stadshus. Mm. Tack. Nästa gång kommer de in. Men okej. Okay. Men i alla fall, det här valet 1985. Ja, för Framstegspartiet naturligtvis. Den ambitionen den gick fullständigt i hälvete. Och den aktivitet som hade funnits i partiet inför valet. Allting... Sjönk som ett fler. Samtidigt då så hade vi då PSS som hade verkat några år och, och, och, och de hade skrivit: ja, de, de hade haft torr och lite sådär, börjat inse att ja, nej, man kanske måste jobba politiskt. Så de var inne på tanken att bilda ett parti. Då gjorde man att misstag man säga, att man slog sig ihop med Stefan här Härman hans lilla Framstegsparti. Så att eh, 1986 så upphörde dessa, bägge organisationer BSS och, och Framstegspartiet och det blev ett politiskt parti Sverigepartiet. Och ja, eh, jag skulle kunna säga en massa av, av saker om, om det men tiden medger inte det och eh, men så mycket kan jag säga det höll i ett år. Mm är oväntat uh, för oss som så att säga vi kände ju en del personer om jag så får uttrycka mig så att uh, det, det var absolut ingenting att engagera sig i men naturligtvis tidningar media var igång och svartmålade dem också mm. och uh, till exempel de hör, nu till saken hör be, bevara sig svenskt de hade ju kört en tradition några år att den 30 november alltid hålla en eh, minnesmärk till Karl XII staty inne i, mm. i ja, Kungstegården. Och det fortsatte man även med eh, eh, alltså de första åren, det hade de kunnat gjort i lugn och ro utan att det hade blivit någon uppståndelse. Men sen i och med att det blev en partibildning då Ja, och, och, och medier bör, bör, bör, började lägga sig i då, ny marscher, marscherar och så vidare. Ja, så slöt ju då eh, vänstern upp då och så blev det bråk och så vidare. Va? Mm. Mm. Sen då i alla fall, ja, i hösten 87 i och med att, a, a, att det Sverigepartiet då eh, sprack. Så man kan säga att resterna ur dessa eh, kan man säga på BSS-sidan, Leif Sejlund, och, och de, de, den grenen. De grundade alltså SD. Och det skedde i någon lägenhet inne på Värmängarsin, någonstans på söder, i februari 1988. Vad känner du om, alltså från 1980 då, framåt, vad, vad är de mest betydande sakerna tycker du som har skett under de åren? Om det är med partiledare, var det klar? ström hette han och... Och så där, vad, vad, vad tyckte du om han till exempel? Ja, alltså ett nystartat parti har ju mycket att lära. Och vi ska komma, vi ska komma ihåg att, eh, om, om man tar som en jämförelse, 1981 bildades ju Miljöpartiet. Mm. Och eh, fick ju en ganska flygande start till exempel. Va? Men naturligtvis, de hade ju också ett politiskt korrekt budskap. Som gick hem i medierna, så alltså det är klart, det, det, det gjorde ju sitt till, självklart. Men, men dessutom ska vi komma ihåg också. Att eh, det var ju också eh, politiker som var med och startade det partiet. Jag menar till exempel Per Garton, till exempel, som var med i han var ju han var ju folkpartist, till exempel, tidigare. och så vidare. Alltså, det handlar om personer som. Ja, som så, så, så, så, så kunde turerna. Va? Mm. alltså politiskt tränade mm. det, det är ju så jag menar, att bilda, be, bilda ett parti jag menar, det är ju inte bara jaha, raka vägen in i riksdagen eller ja, sen kommer du måste ju lära dig du måste ju, mm. du måste ju lära dig grunderna det är ju väldigt mycket och naturligtvis att, att SD de har gjort sina misstag och eh, naturligtvis eh, kanske alla som långt ifrån alla som har företrätt partiet har varit lämpade för det jag menar det är, men jag menar det är ju så alla partier från början alla har ju så att säga sina hundår alla har ju sina vad heter det barnsjukdomar va? Mm, mm, mm. Så, så är det, och det vi... men tror, tror du SD har rundat hörnet nu om man säger så har de gjort sina misstag och... eller kommer vi se mer jag tycker att mycket är inte misstag, ärliga misstag, utan mycket är framgrävt av pressen. Men, men du borde ju verkligen sett att det har utvecklats och vad tror du? Ja, hör, ja du, menar, du menar det här med järnrören Ja, men till exempel. <hör> alltså, den där järnrörshistorien, alltså det... Ah. Ja, det är så tramsigt. <hör> Dels, och dessutom en sak för övrigt, den där filmen eller delar av den, den har ju för övrigt, det är ingen ny, den har ju varit utlagd på Youtube- mm också till och med före valet. För att det, det att de filmade, det var ju för att eh, styrka, alltså i och med att många demokrater som ni vet har ju blivit attackerade och så vidare. Va? Mm. Och naturligtvis med påföljd av att, att de gör polisanmälningar som för det mesta läggs ner naturligtvis i brist på bevis. Va? Och det är därför de bestämde sig för att, att filma, dokumentera för att alltså ha bevis. Va? Liksom, här, så att eh... Ja eh, jag menar den, den, den, den där historien ja, hur, det, hur den har hamnat på expressen och, och det har den gjort väldigt tid. De har legat på den och vänt, inväntat det rätt tillfälle. Och, det, och jo, men precis och givetvis medvetet låtit folk förseja sig och ljuga för att sen visa andra hälften. Det, och, och som du vet alltså av strax före så när, när SD eh, börjar stiga i opinionsmätningarna då la man ut det här. Det har Yes, bättre inte jag menar jag säger nu efteråt så borde vi nog tacka Expressen snar, snarare för att det kanske är de bästa valarbetarna vi har ja, ja. <laughs> men, Jo men så är det ju absolut det får man nog säga Ja nej, nej men ja, har, har de gjort sina misstag ja alltså, vi kan ju säga så här att att äh, det är ju i alla fall det är 25 års jubileum i år blir det ju och det är klart alltså att de har ju gått den långa vägen. Kom ihåg bara en sån här sak som hände eh, 2001 var det. Då också, då, då skedde ju en spricka i SD. På så vis att, och det var ju alltså då var den ganska allvarlig på så vis att de tappade här, här uppe, alltså i Stockholms trakten. De hade en väldigt effektiv fungerande Stockholmsavdelning. Men den sprack då. Mm -hmm. Ja, och kan man säga i st stora delar av den Stockholmsavdelningen eh, de bildade ju ett eget parti, Nationaldemokraterna mm. ja, det, mm. ja, så är det ja det var, ja, det var, det, det var alltså den första utbrytningen det var ju under Mikael Janssons tid ska vi säga, Mikael Jansson sitter ju idag i försvarsutskottet förresten mm. Och, men han var ju han var ju Partiledare, han blev ju partiledare 1995. Efter man kan säga att redan där innan så hade det varit en spricka i partiet. Vilket hade föranlett att kan man säga de här gamla grundarna, Leif Seylon och de här BSS:arna, de hoppade av. Och de redan då så gjorde de en ny partibildning. Som eh, hette Landsbygdspartiet. Och det misslyckades. Mm. Ja, och det SD som fanns kvar kan man säga, den här eh, förnya kretsen. Eh, de, eh, ja det blev ju alltså Mikael Jansson som blev partiledare. Kanske mycket för att eh, det var väl ingen som ville ta tag i det. Alltså att bli partiledare, det är ju ett, ett tungt ett tungt ansvar som ni vet. Va? Mm. Och förresten ska jag väl säga också. Att vad beträffar Klarström. Så är det väldigt intressant också. Han, han, han hoppade ju också av. Det var också sam, samtidigt med hans avhopp. Som så att säga, mycket av det gamla gänget. Eh, Tokpatrioter. Om jag kan man nästan säga. Mm. Ja. Eh, för, för, för, försvann då. Och eh, de hade ju. Det till och. Kommer ihåg att de här 30 november demonstrationerna det, hade, det fortsatte ju ST med de första tiden. och du vet att det, det, det är de bilderna man plockar fram fortfarande Då ja, ja. Ser skallar eh, med, med, och sånt till och med hejlar och så vidare mm. Det upp idag. Vad man däremot inte talar om det är oftast varifrån kom de där skallarna mm. där men det hände mycket faktiskt eh, att, att, att oftast så dök sådana upp på demonstrationer ja, eh, erbjöd sin hjälp, eh, alltså att vara behjälpliga, du vet, det behövs det eh, bäras lite saker, de erbjöd sin hjälp alltså, och sen när, när, när de skulle tåga ner till Karl 12 staty då, eh, med polisskydd och allting, och, och det var ja, då, då sprang de här idioterna alltid i täten och hajlade och skrek, ja rakt i famnen på, på, på, på, på, på det. Ja. Men jag måste nästan sticka in en fråga då också just eh, du som eh, Sverigedemokrat och stockholmare just att media tar gärna och ofta upp att eh, SD inte är speciellt starka i Stockholm. Vad tror du att det beror bero ja, på? Ja, men det är just det det är just det jag var inne på lite grann. Och i och med faktiskt att, att den här sprickan kom eh, 2001. Eh, så det gjorde också en skada. Till... Jo men jag tänker mer på nya väljare då som kommer in och, och jag menar och röstar. Att det, det inte är så många som röstar på SD i Stockholm och vad det kan bero på. Ja, jag tror, ja där, jo, därför att eh, inom eh, alltså den falangen som har... Alltså gjort SD alltså det, det man kallar det fyra ett gäng kring GMO och, och där. Det är ju det är från södra Sverige. Mm. Eh, man brukar kalla det för Skåne-gänget. Du vet att eh, grejen var ju det att ST alltså, ja, tog för övrigt sitt första mandat. Eh, det tror jag de gjorde redan eh, i valet 91 eller och sånt där. Och det tog sig en Skåne-kommun. Ja. Ja, de är starka i Skåne vet man. Men du, ja, du menar att det beror på att de kommer från Skåne helt enkelt? Ja, så är, det är väl det att, att de har där nere, har de alltså byggt upp en väldigt bra organisation. Och kanske det kanske har lite med det geografiska läget att Skåne är ju närmare kontinenten, du vet. De, de är, kanske, just Stockholm är väl lite mer avlägset så att säga. På ett annat sätt, vad vet jag. Men i alla fall att, att, att, att det har ju egentligen börjat, så att säga, SDs, så att säga, det har ju börjat i, sö i, i södra Sverige. Mm, ja, så så vad spår du då för SD om vi säger var någonstans ligger SD om tio år. Vi kommer, vi kommer inte hålla dig emot det om du visar fel. Men, men en, en kvalificerad gissning här. Hur mycket programtid har vi kvar? Ja, det börjar ta slut, men vad, vad, vad skulle du gissa på? Vi får nog dela upp det här. Hörru du, eh, jag kan väl säga så här att eh, det vi ser idag. Alltså, eh, jag menar att eh, den här vansinniga invandringen man håller på nu. Ni ser ju själva att... Alltså, du behöver inte vara Sverigedemokrat idag för att ryta till. Det, det, det ser vi. Du har, du har kommunalråd ute, uh, ute i alla möjliga kommuner som alltså, stopp, stopp alltså. Mm, du... ja, ja. Sista halvåret särskilt har det varit väldigt många tycker jag. Och det, och det är SOSA, det är Moderater, det är Centerpartister och vad det är alltså som uh, alltså uh, uh, uh, låt mig säga så här att titta på nästa val att alltså den här gången 2000 kom in i riksdagen och där började ett paradigmskifte. Nästa gång 14 nästa år så blir de tre. Och vad de landar på det, det, det, ja, det, det, det, det kan vi ha våra gissningar om men i alla fall att ju sämre det säger sig självt vi ska komma ihåg att inom de andra partierna och då, kan, då räcker det med att vi kan ta de största partierna, sossar och moderater att det är inte det äser inom dessa partier. Mm. Och det säger sig självt att ju mer, ju, ju, ju, ju mer det här fortgår det, det ser ju själv alltså det är ohållbart. Det här det, det, det, det här jag tro, alltså man kommer man kommer att bli tving tvungen att stoppa det här. Jag tror att det blir omöjligt att blunda för till slut. Ja, exakt. Mm. Och dess, de, men dessutom också att... Och, och, och, och vad SD kan landa till exempel 2018. Nu är jag på att säga, det vågar jag inte tänka på heller. Men alltså, så mycket kan vi säga att, att om vi tittar på de stora socialdemokraterna till exempel som... Eh, naturligtvis. De har ju gått i alla år och, och bultat sig för bröstet. De har varit det statsbärande partiet. 2006 ja, så, mm. så, så, så åkte de på pumpen ordentligt. Men fattade fortfarande inte att, att, att, att, att deras tid är förbi. För hade de gjort det då skulle de ju inte ha valt en sådan som Mona Sahlin. Ja, vi har ju sett Ja, mest... nej. Ja. Men alltså, vilket av de här stora partierna som kommer att, a, a, att börja samtala med det vet vi inte idag. Sossar moderater, men där kommer islått. Vad, vad jag vill säga så här, att, eh, att eh, vår tid, vi om vi säger nationalister, vår tid kommer, och jag kan inte säga så om du säger om, om, om tio år, må hända kanske, om, om Sverigedemokraterna är kanske landets största parti ja det får vi väl se men jag vill säga så här oavsett vilket så då eh, annars får du det konstigt då har du, då har du vänt va även alltså om vi säger så här, vi kan få den politiska majoriteten man behöver nödvändigtvis inte för den ska vara det största partiet det, eller ju få de andra med sig och jag säger alltså att jag menar, ja, du ser ju självtecken ut i Europa idag. Alltså allt fler eh, ledare som dödförklarar mångkulturen. Jag. Ja, absolut. Och det, ä, ä, ä, ä, det, är, det är nästan bara Sverige kvar. Och det vore eh, ja, på det svenska själva Stefan om inte det ska, ska vända här också. Mm. <laughs> Ja, men man kan ju hoppas med att jag hoppas lite att när det väl vänder så går det ganska fort att att, eh, alltså när, man, när folk väl börjar få prata om detta i en politiskt trygg miljö när vi verkligen har yttrandefrihet och folk verkligen får uttrycka sina åsikter så kommer det spridas ännu snabbare förhoppningsvis. Men det gäller ju att komma över den här kullen först som vi... Ja, precis. Och, ja, och det, det, det kommer att vända oroar inte. Men sen är det en annan fråga. Hur tillståndet må hända va, eh, kan vara i Sverige eh, då? Ja. Mm. Och vad som krävs, för att, och vi säger så här att, att ja, vi har ju ett hot som ni vet, som, som finns idag, och inte bara i Sverige, och som vi har pratat, jag vet jag har pratat om förr, att framförallt just islam. Ja, islam, ja, precis, ja, Alltså, och, och, det, och det ska vi väl betona då eftersom vi ändå går ut i radio också och säga naturligtvis att, att det här är, handlar ju inte om naturligtvis att vi angriper enskilda muslimer och individer. Mm. För det, det vet jag själv att jag menar jag, jag har ju själv personliga erfarenhet och jag har ingenting negativt att säga de är, de är som oss de flesta men det är ändå till att komma ihåg att de är ändå bäst organiserade ja. och de, och, och, de, och de har ju pengar, pengar, pengar. Och, ja, visst. Och, och, och, och, kan ju, och, och jag menar, risken, förekomsten av att vi, eh, ja, inte frågan om utan när, vi får ett politiskt, ett, ja, ett islamistiskt parti i Sverige. Jag förstår inte varför det inte finns redan. Jag tycker det är jättekonstigt. Då, då kan jag säga så här, för jag vet ju att, att jag har hört på Conrad tidigare, jag vet att du har ju en, en, en, en, en, en, en, en favorit. <laughs> Under, Annie en, Jag tänkte inte på Annie. Eller vad, vad, just det, Abidirak, vad heter han? ja, Vad blir det, ja. Vad blir det precis ja, han, är, han är min lilla källgris mm. men och, och, tänk på en sak alltså, han sitter med Moderaterna och egentligen det som han har utmärkt sig för mest eh, eller det som oftast eh, tar upp och ni tar upp också eh, det är ju de här uttalanden som han har gjort och hans eh, ja, kvinnosyn och allt mm. det där för det återkommer allt oftast och det gjorde han väl i ett eh, var det något tv-program för, för, för ett antal år sedan någonting mm. Jag tror det är, är utlagt på nätet. Men okej, okay, han har kommit in. Han sitter i riksdagen för moderaterna. Men vad har han gjort där? Sen det, ja. Ja, han har inte gjort någonting nästan som jag förstår det. Precis. Det, det är det jag menar. Och det är, heller, det, det, det, det är inte meningen heller. Jag menar, vad ber det? Han sitter i riksdagen för moderaterna. Men inte fasingen för att föra en moderat. Politik. Varför skulle han göra det? Han sitter där, precis som att vi har ju en eh, också i miljöpartikapplan heter han va? Ja, och huruvida han för någon Miljöpartipolitik fullständigt ointressant. De sitter där naturligtvis för att lära sig rutinerna. Jaha, ja, du tänker så ja. Jo, jag se, precis som du pratade om innan, där att man måste lära sig poli politikernas, politikernas spel. De kan mycket väl. Jag menar, om vi säger så här, får de... Eh, om ja, medparten av, av, av, av, av svenska muslimers röster till ja, exempel en halv miljon röster och ja men då är de ju in i riksdagen eller hur? Mm. Men eh, i alla fall med, med den, det, det är ju ett väldigt um, riskscenario så att säga och det, det har vi nog all anledning att återkomma till men nu måste jag tyvärr vara så här hemskt, hemskt tråkig och säga att programtiden lider mot sitt slut ja. Mm. -hmm. Ja, tyvärr. Men eh, jag har ju pratat med dig innan här, Jakob. Och du kunde ju tänka dig återkomma. Ja, det är jag menar, om ni, om ni vill ha mig för att jag. Här... Ja, gärna. Jo, men vi tycker det är jätteintressant. Ja, det är otroligt intressant, verkligen måste jag säga. Ja. Jag har, jag har en känsla av att, eh, så, så, så, så, så, som jag sa, att, eh, att det är frågan om, inte, om det inte borde läppas som en huvud på en gammal gubb. För jag tycker <här> att... <här> <här> det är nästan jag som har kört det <här> ja, men det är ju väldigt alltså, intressant och jag tror nog absolut att lyssnarna håller med. För att det här är ju, mycket av det du säger, men vi, vi har ju ingen aning om mycket i det här. Och vi, vi kan inte beskriva det här. Som du. Du som har levt då och, och, och sett hur det var och, och ser hur det är nu och, ja, och hur du tänker om eh, framtiden och sådär. Så, där. så att det är jättemycket givande som jag är övertygad om att du kan ge till programmet. Så att jag säger i alla fall att jag ser jättemycket fram emot ja, då. framtida program och höra mer från dig Jakob. Ja, och, och ni andra också här. Att, uh... Ja, alltså, jag har så mycket frågor så vi kan hålla igång i ett par dygn skulle jag tro. Mm. Men eh, det får vi hålla oss då med och hoppas då oh. att, eh, att Jakob är med nästa program. Då, så, joda, joda. så får vi tacka så mycket för den här gången. Ja. Och mm. speciellt tack då till Jakob som Adjur. var med. Mm. Ja, tackar, tackar. Ja, så, så, så säger vi så för den här gången. Så får ni ha det bra där alla ni där ute så, ja, så hörs vi nästa gång. Hej då. Hej då. Adjö, adjö.